Yo en mi caso tengo una doble discriminación por ser mujer y joven, ¿no? Preguntar-te per què estimar una persona ha significat deixar d'estimar-la d'altres, ¿no? Un narcopiso que se cierra, un narcopiso que se abre. Passàvem uns 300 o 400 euros i ara es demanaven mil no. i pico per un mes. En primera persona del plural. No hay tanto paz. No. aprovat el Decret Llei de Mesures Urgents per millorar l'accés a l'habitatge amb un triple objectiu. Un, fer front al dèficit d'habitatges de protecció pública de lloguer, tenir més instruments per combatre les situacions d'emergència i els desnonaments i propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures. La qüestió de l'habitatge es converteix en una arma llancívola en campanya. Sentim com estiraven els trastos ahir eh, pel cap ahir l'alcaldessa de Barcelona de Colau i el conseller de Territori Damià Calvet. Obre la porta a la a la, a la liberalització i a l'augment de la precarietat habitacional a tot el país. L'alcaldesa Colau no abandona el populisme. Li pot més l'oportunisme partidista i electoral que no pas fer d'alcaldesa. De, Avui del que volem parlar nosaltres aquí al Matí de Catalunya Ràdio és, en primera persona del plural, amb persones que realment tenen aquesta situació. Que els hi han apujat el preu del lloguer de cop a més d'un 50% o 300 euros i tenim a la taula La Lourdes, la Líbia i en Roger. Mol bon dia a tots tres. Bon dia. Com esteus? Bon dia. Bon esteu? bon dia. Bien. Podríeu estar millor,? No? Sí. Clar, que per això esteu aquí. I el Jaime Palomera, que és portaveu del Sindicat de Llogateters i Llogateres de Catalunya, que una vegada més li di bon dia. com estàs? molt bon dia, gràcies per tenir-nos aquí i ara, escolta'm, ara eh, la Lourdes, la Líbia i el rogent ens explicaran els seus casos i els analitzarem però tu que et deus haver mirat amb l'UPA aquest decret eh, de l'habitatge eh, pros i contres Què? perquè ara hem sentit amunt que diu que això ajuda l'altre que diu que no que és el, el camí cap a la privatització tenir un índex de referències és el que demanàveu, no? Eh, Jaime, en part el primer que hem de dir és que que estiguin tirant endavant aquest tipus de decrets és gràcies a la pressió ciutadana. Uh -huh. O sigui, hi ha moltíssima gent fent força empenyent un canvi per garantir el dret a l'habitatge a casa nostra. Ara bé, immediatament, el segon és que aquest decret s'ha fet d'esquenes a la ciutadania, això el govern ho sap, ho hem, els hi hem recriminat, que uh -huh. no s'han reunit amb cap dels agents socials per veure quines eren les demandes de la ciutadania, i sobre el contingut del decret, és veritat que, per una banda, hi ha coses interessants com que avança en, per exemple, la protecció oficial i això, això era una demanda que veníem fent des de fa molt de temps i és que l'habitatge protegit ho ha de ser de forma permanent Que no però... sigui allò de dir Ai, tinc un habitatge protegit durant 4 anys i després què? No? Exacte O sigui, el que no podia ser, i això venim fent-ho des de fa 60 anys, des de l'època del franquisme mm. és que fem habitatge amb diner públic perquè després es privatitzi Clar. i vagi a parar al mercat privat Això, el decret com a en mínim principi, ho soluciona? Sí, ara bé, el decret té aspectes molt negatius el primer és que en, el, o sigui, en tot el que és l'habitatge protegit sobre sol privat es desregula. De tal manera que ens trobem, a més, que ara, si el decret tirés endavant, el preu de l'habitatge protegit canviaria segons el barri. Ara mateix l'habitatge protegit, per exemple, a una ciutat com Barcelona, té el mateix preu Aquí, independentment del barri. A Sant Andreu que a Sarrià. Clar, i això què fa? Això fomenta la cohesió social. Clar. Això va contra la segregació, contra els pobres, els barris més pobres i els rics, i separar la gent per classes socials. Això el Decret ho desfà, i nosaltres Però ens hem proposat. Però ho perquè el lloguer social a Sarrià serà més car que Sant Andreu? Clar, exacte. Serà més car. Exacte. O sigui, ho, ho condiciona el barri. I l'altre problema molt important és que respecte a la regulació de preus, no fa res en aquest sentit per eh, fer que realment els propietaris han de, ha, hagin de seguir, hagin d'estar obligats a, a seguir uns, uns límits, uns, uns topalls. Sí. Això ho veurem ara, perquè, per exemple, jo ara tinc un índex de referència, que evidentment no és l'oficial no ni és el que hi haurà ara a partir del decret, que eh, el dona l'alquiler seguro. Perquè ens fem a la idea, eh? un habitatge a Barcelona d'un dormitori, ara en parlarem, a Barcelona, 991 euros de mitjana. Que estiu de pressa, eh? Atenció. De, de prop m'hi veig i el número és petit. Eh? A Girona, 509. A Lleida, 382. I a Tarragona, 418. Però si ens anem a Ávila 312. Respecte als 991, de, per, per, per posar-vos exemples que, que ens situïn. La mitjana d'un habitatge a Catalunya de lloguer està a Barcelona, 1.200 euros, o a Madrid, Uh, que és evidentment que, que també és uh, molt més car no? uh, i a Vila uh, per posar-te a un altre extrem la mitjana és de 600 euros és evident que en funció de on et toca on vius no? el, el nivell adquisitiu d'una persona si ha de pagar un lloguer d'aquestes característiques li trenca l'economia pel mig aquesta és la realitat no? Clar, però sí, això sí. no obligarà a res aquest índex de referència? Clar, el que veiem... O sigui, el que venim exigint tant a l'Estat com a la Generalitat des de fa temps és que no pot ser que, si, per exemple, tenim un salari mínim, no hi hagin lloguers màxims. Clar. No pot ser que un propietari pugui fer amb el preu del lloguer el que li doni la gana fins al punt d'escanyar a una família. La dada amb la que ens hem de quedar no és tant el preu de lloguer com allò que destinem a pagar el lloguer. Ara mateix a Catalunya ja som el país de la OCDE on el lloguer es menja una major proporció del sou. No hi ha cap país en el món avançat, món desenvolupat, on el lloguer es tant a la ciutadania. Això ens hauria de fer vergonya. Ens hauria de eh, mirar-nos al mirall i dir quin país volem ser i com fem per avançar en el dret a l'habitatge. Davant d'això les administracions públiques tenen el mandat de posar totes les mesures per limitar la bombolla. I el que estem veient és que no s'estan regulant els preus, que és el més fàcil el que es pot fer i ja estàs, ja s'està fent a mitja Europa sense cap cost a l'erari. És a dir, és una mesura que des d'un punt de vista econòmic et costa zero. I que més és d'èxit. Es ve fent, com dic, a mitja Europa des de fa molt de temps... Que és? Que és regular els preus. Regular els preus. I això què significa? Bàsicament, que els preus del lloguer han d'estar vinculats al nivell de vida de la gent. No pot ser que tinguem uns preus de lloguer que estan pujant ja un 30 o un 40% en els últims 4 anys i que, en canvi, com tothom sap, els nostres sous estiguin pels terres. Que tinguem uns sous cada cop més la gent jove, però no només la gent jove, no, que no, a dures no. penes arriben als 1.000 euros amb feines eh, de bogeria i que al mateix temps veiem com els sous, ai, perdó, els joguers, ens estan escanyant i es dupliquen, es tripliquen a veure, nosaltres avui aquí a la primera persona del plural no hem portat eh, joves en el sentit que ho són, eh? Tot, tots tres són joves, però eh, no són joves acabats de sortir de la universitat. Ni la Lourdes, ni la Líbia, ni l'Ugent. Cap dels tres no ho sou. I ara us explicarem els seus casos perquè us feu la idea de com afecta això la vida quotidiana de la gent. La Lourdes Martínez, a veure, tu vius sola, Lourdes? Sí. A on? A quin barri? A un barri de la zona de Vall d'Hebron. De la Vall d'Hebron. Eh, Pis de quants dormitoris? Un pis de dos dormitoris, petit, que potser no, no arriba als 50 metres quadrats. Dos dormitoris, 50 metres quadrats. Um, el teu pis. Ara, uh, tu tens feina? Jo tinc feina, sense sí. feina. A uh, quina part del teu sou va patar el lloguer? Doncs, a veure, eh, estaré en... Torna a prop d'un 30 i picu gairebé camí del 40%. Camí del 40%. I ara et volen apujar el lloguer un... Un 56%. Ho heu sentit bé, això? Un 56%. Uh, tu, quan vas entrar, quan pagaves d'aquest pis? De dues habitacions entrar, de 50 metres quadrats? Jo, quan vaig entrar, pagava 400 euros. Molt bé. I ara te'l volen pujar? A 630. A 630. Uh, i, i, per, i, I això és el que t'apujaran. De qui és, aquest pis? És d'un particular? O uh, no, aquest pis és d'un fosc d'inversió, és de, de l'entremat empresarial que, de Blackstone, de la seva filial Espanya, que és Anticipa, i, bueno, I el que en van fer va ser que quan va arribar el venciment del contracte, que va ser a l'octubre... Perquè hi eres des de feia quants anys? Des de tres anys. Des de tres anys. I quan et va arribar el, el, nou, el nou contracte, la nova les, proposta, de Les dir... noves condicions va ser aquest increment eh, d'una manera contundent i inamovible. Però sant? perquè ells havien fet grans millores a l'edifici, havien no. posat un ascensor atòmic o, o havien adaptat no. el, el, a l'edifici o havien no. pintat de dalt baix la baix el teu habitatge? O no, no, no. La facció fet... centralitzada? No sé. No, de fet, aquests pisos venen del, dels actius denominats tòxics de la banca llavors són pisos que realment quan els entreguen, els entreguen amb en moltes deficiències i realment ells costa molt es desentenen de, de fer el tema de les millores i de resoldre les incidències, per tant molts cops fins i tot obliguen al llogater a, a fer-se els arreglos a casa seva, o sigui que no estarien parlant precisament de en aquest sentit. I ara, quina és la situació? L'Ordes, tu tens... Tu, se't va acabar el contracte el 25 d'octubre, m'han dit. Sí, sí. I la situació és que jo continuo a casa meva, estic eh, continua, continuo ingressant al, al lloguer. Als 400. Als 400. I, bueno, i la intenció és, eh, bueno, intentar obrir una via de... de... I tu has negociar amb ells? Sí. Els has dit, home, no pot ser que em pugeu el sou al lloguer a aquesta quantitat, no? Sí, sí, que ho intentat. A veure, ells, eh, el tema del fons d'inversió eh, realment són bastant inaccessibles. Ells tenen un gestor de patrimoni que és immobiliària amat i jo he intentat estar en contacte amb aquesta immobiliària per fer arribar les meves propostes, però me les han rebutjat. Totes? Totes. I t'han dit, has de marxar d'aquí si no pagas i 150... Sí, el, el missatge, clar, era aquest. Eh, les condicions són aquestes i si no, entrega les claus. I Lourdes, eh, com tu, hi ha altres persones en aquest edifici que estan en aquesta circumstàncies? No, no, De fet, és un edifici de pocs veïns, de gent propietària. Aquest és l'únic pis que pel tema d'una execució hipotecària, d'un desnonament, eh, o sigui, està en aquesta situació... I, bueno, i de fet és que haig de dir el meu barri de tota la vida, és el barri on m'he criat amb els meus pares i de fet tinc els meus vincles familiars allà perquè la meva mare viu a la vora i per això la meva intenció és continuar a casa meva Uh, davant d'un cas així, Jaime, què es pot fer? Perquè et van, et van enviar el típic burofax. van enviar un burofax. Dient el teu contracte passa millor sí. vida? Sí, eh, m'han enviat primer un burofax, també després m'han enviat un burofax, diguem-ne, després d'haver-me afiliat al sindicat de llogaters, també per intentar una mica que jo... sortís una mica d'aquest... i tornés al redil. Com, com, com? com sí, com. que jo em desvinculés del, del sindicat. Això t'ho van dir a través sí. del burofax? sí. I què deien en el burofà? Doncs això, que, que ells no volien entrar en el, en el tema amb el sindicat. És a dir, que, però et van oferir alguna... És una nom... mesura de pressió. Ja, uh, sí, sí, no, esclar. Però vull dir, et van oferir, et van dir, escolta, arreglem-ho, no et pujarem un 56% al lloguer, te'l pujarem un 24%. No, no. no. Jaime, uh, en un cas com el de la Lourdes, què es pot fer? Bueno, la Lourdes, és dir, el que està fent és un exemple, ella és, com molta gent, una heroïna del poble, perquè davant d'aquestes pujades... És un 56%, clar, que no és una broma, eh? I li exigien aquesta pujada absolutament descomunal, i ella què fa? Ella no resigna. Ella s'uneix a una organització que cada cop és més gran, cada cop tenim més força, i a través de la solidaritat i el suport que troba en aquesta organització, que és el Sindicat de Llogaters i Llogateres, diu, jo em planto, jo segueixo pagant. La Lourdes ha seguit pagant cada mes el seu lloguer. Però no té contracte que l'avali. Està fora de contracte, però ella segueix pagant i el que vol és una negociació, una negociació amistosa, pacífica. El que reclama és respecte. Diu, vostè no em pot fer això, no em pot destrossar la vida, vostè no pot fer fora de la meva casa i del barri, I del barri. on he viscut tota la vida. I qui, és, qui, qui hi ha a l'altra banda? Qui és Blackstone? Blackstone és la màxima expressió de la bombolla de lloguer. És un fons bultó americà que gràcies a la legislació que li va fer el Partit Popular que bàsicament va posar la catifa vermella aquests fons voltors, va alliberar aquí... les entitats financeres dels, del pes dels seus patrim... de les seves patrimonials eh, d'habitatges. O sigui, exacte, la banca la banca es va quedar amb una gran quantitat d'habitatge procedent de la crisi hipotecària. Ja no sabíem va com gestionar-los. Però recordem que se va quedar a canvi de res. És a dir, vam fer un rescat multimilionari de més de 60.000 milions d'euros que hem regalat a la banca, vam deixar, el govern va deixar caure les famílies i el pitjor és que per la porta de darrera va el govern posar les bases perquè els nous fons inversors i també aquesta banca poguessin tornar a fer negoci amb aquest habitatge que s'havien quedat. Però... Aquest és un exemple. El cas de l'habitatge de la Lourdes, que mm. ve de la crisi hipotecària, és un habitatge que ja ha estat atacat per una història d'una estafa terrible, i ara ens trobem que ha passat d'un banc a un fons voltor, i ara aquest fons voltor, gràcies a la legislació que ha fet el govern, pot especular i compta perquè l'estem bonificant fiscalment. És que Blackstone no paga imposts de societats. I això és el que ha permès que Blackstone es converteixi en molt poc temps en el principal propietari de l'Estat ha acaparat habitatge a una velocitat sense precedents... Perquè s'ha menjat una part del patrimoni de les entitats ciències... Clar, però, però el que vull dir, Mònica, és que sí, ho sí. pogut fer perquè no paga imposts de societats, perquè, no perquè l'estem bonificant perquè ho faci. I a més, l'estem bonificant perquè faci aquestes pujades i pugui pues, eh, practicar el terrorisme immobiliari sobre famílies com la de la Lourdes. Davant d'això, que fa la Lourdes? doncs com molta, com molta gent estem fent, ens organitza i fa desobediència civil i diu fins que no arribem a un acord jo no me'n vaig de casa és a dir, no m'aniré mai No sé que la desnonin No, no, però el que ens estem trobant és que fins ara el sindicat de llogaters sempre que ens hem organitzat aconseguit hem aconseguit renovar contractes amb un preu assequible. Lourdes, deia jo no tinc manera de connectar amb, amb Anticipa o amb, amb Blackstone, però, en canvi, sí amb uh, Immobiliària Amat, has dit? Sí. I quan tu vas a Immobiliària Amat i ja els dius escolta, com ho podeu fer això? Què et diuen? Bueno, eh, realment és d'una llargues, llargues i llargues. Perquè, bueno, diuen que et traslladen a la meva petició amb um, bueno, Anticipa i realment això el que fa és que bueno, passin les setmanes... Van passant setmanes, els mesos. Van passant les setmanes fins que, fins que arriba un moment que finalment et diuen no, no, que m'han dit que no i, i deixa de donar la tabarra. Aquesta és la situació de la Lourdes. Quan diem en primera persona del plural és perquè aquest espai que fem els dimarts uh, us expliquem casos perquè us feu bé a la idea de la complexitat de cada cas. Al seu costat hi ha la Líbia, la Líbia Arteaga, que té un nom preciós, Líbia. M'agrada molt, Líbia. Gracias. Líbia, uh, tu vius a Gràcia. Correcte, sí. I tens dos fills. En Correct. quina mena d'habitatge vius? Pues eh, yo vivo en piso de cuatro habitaciones. Uh -huh. eh, en realidad nosotros somos una familia de cinco personas. Ahora so vivo. Sing. Sí, somos cinco, el núcleo familiar, ahora solo tengo un hijo que está afuera y vivo con dos de ellos, un menor de edad, que nosotros nos encontramos pues muy identificados y arraigados en el barrio de Gracia. Uh -huh. Porque mi hijo pequeño estudia, tiene el colegio cerca, se ha criado ahí, ha nacido en ese barrio y a más a más pues tiene los amigos, tiene todo su entorno y nosotros mismos pues hemos echado raíces en este barrio. A veure, Líbia, uh, quants anys fa que vius en el pis del que ara ens ocuparem? 12 anys ja casi. 12 anys. I ara, i pagueu un lloguer alt, perquè no estem parlant dels uh, 400 o dels 600, aquí estem uh, parlant d'un lloguer a uh, 1.000 euros? Sí, pagamos 1.000 euros eh, mensuales por el piso por el cual ocupamos, Y pues ahora tenemos, estoy pasando yo ya por una alza abusiva que me están pidiendo 1.300 mensuales, que es un precio que yo no puedo asumirlo. Ah, és un particular. Aquí no estem parlant d'un Blackstone, d'un Anticipa, no. Estem parlant d'un particular. Correcto, un particular, pero que además tiene cinco pisos más, eh? Ja. I aleshores, quan tu has anat a negociar aquest augment de 1.000 a 1.300 euros amb aquest particular, què t'ha dit? Pues no, eh, en principio eh, este particular también trabajaba con una inmobiliaria. Nos llegó el famoso Burofax tres meses antes de vencer el contrato donde nos indicaban que el aumento iba a ser eh, el 30% y que simplemente si no nos acercábamos a firmar la renovación del contrato entregaramos las llaves. Nosotros hemos intentado con mi esposo tanto con la mobiliaria como con la propietària, intentar llegar a una negociación, hacerles ver nuestra realidad, que nosotros no podemos assumir eh, ese incremento, pero no ha habido forma. Se han negado tajantemente y rotundamente. O aceptas y pagues eh, los 1.300 o entregas las llaves. Però a veure, Líbia, a cada quan heu, heu renovat contracte amb aquest pis? A cada tres anys? Eh, la primera vez fue cinco años la segunda renovación de tres y la segunda de tres Y cada vegada que, apu... que, que heu renovat el contracte us han pujat quan? l'IPC, quin percentatge? l'IPC, o, eh, o sea todos los casi 12 años que vivimos ahí nos han subido de acuerdo al IPC. es ahora que nos han llegado con esta, para nosotros un, mal, un sabor amargo de que nos quieran imponer porque nos están imponiendo una subida de un 30% que ya siendo un alquiler alto de 1000 a 1300 euros. Ah, uh, vosaltres va a acabar també contracte a octubre, ¿no? Sí, yo estoy fuera de contrato desde el día 31 de octubre. Y tant, ah, uh, estás fent exactamente el que está fent la Lourdes, que es pagar. Sí, sí, yo estoy pagando cada mes. Cada mes yo estoy ingresando. Además yo ahora mismo tengo una denuncia. Yo tengo ya la denuncia de parte del propietario, eh, un juicio que Yo tenía previsto para el día 8 de abril ya el primer desahucio, pero el abogado presentó un recurso y ha sido suspendido. Pero qué quiero decir yo con esto, a pesar de que yo tenía eh, este desahucio previsto, eh, mmm, yo he decidido quedarme, o sea, el 31 ya de octubre yo eh, lo pasé muy mal. Soy un hay que reconocer que Toda esta situación, sé que muchas familias como yo, cuando están pasando esta situación, yo lo pasé muy mal. Antes de conocer al sindicato de Yugater, eh, me sentía vulnerable, con muchos miedos. Eh, yo no sabía qué hacer al verme ante una situación así, y yo decidí buscar información, encontré en el sindicato de Yugater asistí a, a las asambleas que hacía uh -huh. y decidí afiliarme porque vi que la gente como yo que pasaba por este problema como Lourdes o como muchos casos más pues organizándonos, plantamos cara para hacer visible y denunciar Todas estas injusticias y estos abusos que nos están cometiendo con los incrementos. Y quan parles amb la propietat, els què argumenten per dir que necessitem pujar d'aquest lloguer aquests 300 euros respecte als 1.000 que estàs pagant ara? Has pogut parlar amb els propietaris? Para no. nada, no hay nada. O sea, eh, no hi ha cap contacte? Nada, nada, nada. Hemos pedido a través del sindicato, a través de la oficina de gracia de barrio, sí. también que estoy yo, se les ha combinado a a negociar y conmigo no ha habido forma. A mí simplemente me han impuesto o pagas los 1.300 o te marchas. Así. Ah, Tingueu en compte que en el cas de la Líbia la família ingressa, eh, és a dir, si acaba pagant 1.300 euros, ingresseu entre el subsid... Tu, tu cobres un subsidi, no? Sí. I, i el sou del teu marit s'ho menjaria més de la meitat sí, del i... que ingresseu. Sí, y bueno, mi hijo también colabora, pero és igual, no llegamos. O sea, nosotros nos supondría pagar los 1.300 más del 50% de nuestros ingresos. Jaime, un altre cas. Aquí, l'estratègia que esteu fent des del sindicat és que continuïm pagant i intentar forçar la negociació, no? En el cas dels particulars és més fàcil que en el cas dels fons com Blackstone? Depèn, realment depèn de cada cas. Heu aconseguit, eh, perquè en el cas de la Lívia sí, la cosa sí. està en un punt mort, però eh, en altres casos heu aconseguit negociació? Sí. De fet, en el que va d'any, des que vam començar aquesta campanya que diu no et resignis davant d'una pujada de lloguer i lluita pels teus drets, en el que va d'any hem aconseguit que aproximadament mil famílies que es veien al carrer o amb una pujada de lloguer aconsegueixin una, una renovació a preu just. Per tant, ho veiem cada setmana que sí que es pot. És una qüestió de, de voluntat. Fins ara els llogaters hem estat persones que vivíem soles i espantades, sense cap mena de poder davant de la propietat. El que fem quan ens organitzem en un sindicat mm. és veure que la força del col·lectiu aconsegueix resultats. Tant amb la Lourdes com amb la Líbia no tenim cap dubte que arribarem a un acord. Però el que explicava la Líbia, si em permeteu, és molt interessant, perquè què veiem? El primer que tu li preguntaves, i crec que et sobtava, no? que la propietat no vol ni seure a parlar. No, no, no reconeix que hi ha una contrapart, no reconeix que hi ha un interlocutor, que hi ha un contracte entre dues parts, i no reconeix, en aquest cas, que la Líbia porta 12 anys pagant-li un lloguer... I que, que no li t'ha estat des... mai de pagar. És a dir, tu no has Nunca, mai una culpa, no. per entendre'ns. Sí. Has pagat sempre aquests mil euros. Siempre, cas de la Lourdes, sempre. Heu pagat sempre, sempre el lloguer. Sempre. No sí. estem par parlant d'un cas d'algú que fa el ronso Clar. i que ara fa dos mesos que no et paga. No, no, no. Clar, parlem de que segurament la Líbia li ha pagat en aquests anys aproximadament 100.000 euros a aquesta persona. 130.000 130. euros. 130.000 130. euros que tu li has estado pagando a esta persona i que ens trobem de l'altra banda que ni tan sols hi ha un reconeixement de que escolta, aquí tenim una relació a llarg terme anem a parlar una, la... una, a més una relació de, de tenir cura d'un edifici, no? perquè d'un habitatge en aquest cas, perquè al final estan tenint cura d'una part patrimoni a, a canvi del lloguer doncs, no hi ha hagut problemes durant tots aquests anys no? efectivament, aleshores nosaltres què plantegem? no li plantegem a aquesta persona que deixi de guanyar diners, li estem dient que limiti els guanys, per no posar en risc i en una situació d'angoixa tremenda absoluta. a una família. Uh -huh. I què fan aquests petits propietaris? Aquests petits propietaris el que estan fent és sumar-se al carro de la bombolla que empenyen els fons voltor com Blackstone. Diuen, és a, dir, a veure si els fons voltors entrauran eh, Reddit i jo no, no? Clar, què, fa un, què fa un Blackstone? Blackstone i altres fons voltor i bancs arriben a un barri i el que veiem és que sistemàticament fan pujades del preu de lloguer per sobre de la mitjana del preu mitjà del barri. Mm -hmm. Què fa el petit propietari o no tan petit propietari? Imita. Llavors hi ha un efecte contagi o efecte d'arrossegament. Mm -hmm. Aquesta propietària també s'ha de dir, es diu Esther Argeric, és una treballadora, una funcionària de la Diputació, hem intentat parlar amb ella, i no només no vol parlar, sinó que, a més, entén que denunciant aconseguirà alguna cosa. Nosaltres el que, el que li volem fer entendre al conjunt de la societat, i particularment als propietaris que tenen habitatges en propietat i que en treuen un rendiment, és que s'han de seure a parlar. Esther Argeric s'ha de seure Esther, a com parlar. com d'altres, eh? vull dir que segur que hi ha molts casos. <coughs> jo crec que és important que la gent que ens estigui sentint entengui que els casos particulars que posem damunt la taula són casos... Uh, um, que en tens molts altres a dins del sindicat. No estem parlant d'un cas, el cas de la Líbia. És que en el cas de la Líbia n'hi deuen bé molts altres, no? N'hi ha molts, però aquesta notícia que, per exemple, ahir eh, sortia a TV3, el que eh, ens feia veure és que hem arribat a un punt en el que els llogaters ja no poden acceptar més aquest sotmetiment i que és una qüestió per molta gent de... Vida o mort, pràcticament. És a dir, es tracta de projectes de vida, el que estan en perill. I la Líbia, com la Lourdes i com moltíssima gent, tenim clar que ens quedarem a casa nostra i que negociarem per un preu just. I davant d'aquests propietaris, el que volem arribar és a negociacions que siguin, al final, beneficioses per les dues parts. Uh, a veure, uh, hi ha moltes qüestions eh, damunt la taula, però també hi ha petits propietaris que, que ens estan trucant i estan dient jo tinc un lloguer a uh, un preu antic soc propietari d'una un petit, petita casa 30 està a preu antic a 30 euros, no estem posant damunt de la taula aquests casos eh, perquè entenem que el rendiment d'un habitatge amb un lloguer de l'any de, la, de la Maria Gastanya de 30 euros, evidentment uh, hi ha un procés d'actualització cada ha ser progressiu, perquè potser els ingressos d'aquesta família tampoc han progressat en sí, la Existeixen, el que passa és que a Barcelona ara, ara mateix hi ha un... Pràcticament no supera entre un 1 i un 2% dels lloguers, són a preu a sota de mercat. Exacte. Per tant, aquesta persona que ens ha trucat, que és un particular que diu jo tinc un pis llogat a preu antic per 30 euros i que els que viuen tenen al mateix temps pisos llogats a un preu molt més alt. Mm -hmm. Bé, aquest, aquest cas, doncs ell és un damnificat, per entendre'ns, eh? vull dir que és un cas d'un damnificat. El Roger Ramírez. A veure, Roger, bon dia. bon dia. Bon dia. A veure, tu, on vius i com vius? Jo que amb una de les cases de Pons i Gallarça, que són unes cases eh, que tenen molts anys i diguéssim que som com un bloc... Al barri de Sant Andreu. Al barri de Sant Andreu. Eh, I són vuit cases que es formen una mateixa finca, sí i som com diguéssim un bloc horitzontal sí, en a comptes no d'estar en ha... vertical ho tenim eh, en horitzontal sí. en aquestes casetes. o les compres totes o no pots comprar cap no? i estan totes llogades? hi estan totes llogades estan totes gent a dins, hi han diverses famílies hi ha menors, hi ha gent gran i... i tu hi vius amb la teva dona i? i els meus fills, els meus sí. fills. quants fills tens? Dos. dos i quant temps fa que vius en aquestes cases al barri de Sant Andreu? En aquestes cases fa 4 anys que hi visc. Eh, Bé, bueno, al barri de Sant Andreu he nascut allí. Igual. Tu ets del barri. Sí, tots, de fet, tots els que estem a les cases som, som tots barri. nascuts a Sant Andreu. Perquè recordeu quan al el rerefons de tot el que estem parlant, aquesta pressió sobre els lloguers té el fantasma de la gentrificació, que és a dir, expulsar eh, la gent dels seus barris, perquè no poden assumir els lloguers dels barris on han viscut, han crescut exacte. i No és només el dret a sostre, ah, sinó tot, tot el que... A tot el que això suposa. Tot, exacte. Roger, aleshores, a tu ara eh, us han pujat el lloguer també de manera estratosfèrica o no? No, nosaltres ens vam venir el novembre de 2017, va picar un senyor a la, a la porta, eh, es va presentar com a nou propietari i... i ens va convidar a marxar i ens va oferir algú de diners... I ens, va dir, ens van dir que la seva intenció pues, era pues, reformar les cases i, i fer cases noves. No és que res perquè bueno, no es pot aixecar un edifici on es va, en el seu moment va haver un pla urbanístic que el, la pressió veïnal el va aturar i es va aconseguir que a les cases aquestes... Eh, no es pogués aixecar més de l'altura que tenen. Es poden tirar i fer noves, però no aixecar. Val. I aleshores, vosaltres ara esteu estar pagant un lloguer perquè són uh, casetes que tenen quants, uh, quants dormitoris? Tres, són dos... Són dormitoris. Dos dormitoris. I quan pagueu? Clar, hi ha... Depèn, no? Perquè clar, suposo sí, que hi haurà... Hi ha caset... gent que ha nascut allí, eh, hi ha un contracte que està firmat el 12 d'agost del 36... Calte. Deus, bueno, encara us donava temps de firmar contractes amb la casa s'estava aquí Exacte. a Barcelona i deu ser bonic el contracte a veure i sí, tot sí, no? sí. Eh, ja pues, pues, des dels dos cents i pico tres fins als cinc cents i pico Val. i ara ella us diu no, no és que us digui que us ha el sou és que us diu eh, marxeu perquè he sí, comprat eh, ara s'ha es va acabar un contracte d'una de les cases al novembre eh, aquesta casa també s'ha seguit pagant a lloguer està seguint pagant, ens ha arribat la demanda eh, no tenim data encara perquè intentarem allargar el procés el màxim possible i bueno, el bòs que des del primer moment ens vam organitzar tots els, eh, els, tots els veïns sí. eh, vam fer un comunicat eh, vam, i vam posar el tema sobre la taula al barri, vam dir, ens passa això i no marxarem d'aquí o sigui, mm. perquè deu bé famílies joves com vosaltres, que sou uh -huh. amb criatures petites com hi deu haver una persona sí, de... Hi, hi ha una persona que ja està en dependència, que de fet claro. la venen a cuidar, que té 83 o sí. anys, se'n sembla, i hi han dues germanes que també pues, som... van néixer les dues allí quan dic néixer allà, és literal, és quan la gent no naixia als hospitals, sinó que naixia a casa a seva. Cases. I Roger, tu tens contracte vigent? Jo tinc contracte vigent, tinc encara. Quan? A mi em queden... Set anys. Set anys. L'antiga propietària mm. es caracteritzava pues, per fer lloguers llargs i amb preus raonables, i no hi, havia, no hi ha hagut mai cap problema en les renovacions. De fet, pues, to, allí hi ha, hi ha viscut gent que tota la vida del lloguer, i, i gent que ha nascut allí, el lloguer estava amb els seus pares i, ah. i etcètera, no? Eh, fa uns cinc o sis anys una part d'aquestes cases, la meitat o així, estaven... Abandonades, inevitables i jo, entre, entre els altres veïns, doncs, eh, les hem aixecat i, i, i els hem donat vida i ara... Perquè doncs, el, el, el nanos, les heu renovat, eh, Roger. Sí, sí, sí. Bueno, era una de les condicions també, quan la vaig eh, llogar, que era un contracte més llarg i, i, i a canvi, doncs, jo la, la, la renovava. Però ara què podreu fer? Perquè en la propietat de fet no pot obligar-vos a marxar si no és per evitar-la ella, la propietat, no? Eh, sí, a veure és una mica complexa el cas perquè ja eh, només dues tenen cèdula d'habitabilitat les altres no en tenen eh, i el tema és que s'acaba el contracte d'aquí a un any s'acaben tres contractes més i per tant eh, estaríem parant de la meitat de les cases eh, fora de contracte jo crec que la propietat, la seva intenció, no s'esperava que, que ens organitzéssim, la seva intenció era anar acabant els contractes, anar tapiant i els de llarga duració doncs, apretar-los en el seu moment. Mm. Eh, ha vist que això no ho podrà fer, vale? de fet ja, ja hi ha un contracte que està fora i no marxarà, i ho té realment malament, perquè, bueno, el teixit que tenim a en Andreu tots és molt fort, és molt potent. El, aquest dissabte passat vam fer una mobilització al migdia, i, i molt, molt bones sensacions a nivell de, del veïnat i de tothom. Eh, I, de fet, bueno, doncs l'Ajuntament ja ja ha mogut fitxa, i ens reunirem aviat amb ells. Vull dir... Mm. Creus que us en sortireu, ho Sí, nosaltres tenim un problema, però la propietat jo crec que també en té un. <laughs> uh, uh, Jaime Palomera, aquest cas uh, és ben diferent dels altres dos casos, però és perquè la gent es faci idea de la complexitat que, que, que això és, perquè el cas de, de Sant Andreu és molt paradigmàtic, el d'aquestes cases, però no deixa de ser, en el fons, el mateix, no? A dir, el problema jo estic de la fons és el he optat pel lloguer, he optat per invertir en aquesta casa i aixecar-la perquè no es perdi precisament amb aquest esperit de barri, de ser-hi, de col·laborari. i un nou propietari diu us vull fora perquè jo això aixecaré el que pugui o, o ho explotaré d'una altra manera, no? El problema de fons és el mateix i és que l'habitatge, tota la política d'habitatge que s'ha fet en aquest país des de fa dècades no és política d'habitatge, és política per fer que l'habitatge sigui un bé d'especulació. Són polítiques per especular amb l'habitatge. I és veritat que avui estem parlant de situacions diferents, però tenen en comú que un dret fonamental com és l'habitatge està sota l'enorme pressió de fons d'inversió, a vegades no fons d'inversió, sinó també petits propietaris, que el que volen fer és especular i que veuen aquell habitatge com un producte financer que et dona rendes il·limitades. Hem de fer un canvi de xip. O sigui, això tothom. O sigui, L'habitatge és, abans que res, un dret, el que estem plantejant en aquest cas és que són llogaters que estan pagant el seu lloguer i que els seguiran pagant, el que ha de fer la propietat és començar a entendre que no pot posar no pot en passar. problemes, no només, com deia el Roger, a unes famílies, sinó a un barri sencer. Mm. I també són històries de gent valenta, de gent que davant de la pujada de lloguer que et volen fer o que davant de la imminent expulsió diuen ni parlar-ne. Això jo és recordo, casa meva, penso lluitar. Recordo que quan va començar el sindicat de llogaters i llogateres de Catalunya, el Jaime, crec que et vam trucar l'endemà de que es constituís el, el sindicat, oi? Perquè vam pensar que era una cosa imprescindible i la veritat és que està demostrant que, que existeix el problema i existeix una eina per lluitar i per defensar-ho. Quants afiliats sou en aquests moments? Ara mateix són 1.800 llars després d'un any i mig... Són 1.800 llars que paguen la seva quota, que a casa nostra és difícil, ens costa afiliar-nos a les coses. Bueno, I perdona, però és que estem parlant de gent que té problemes econòmics per pagar lloguer, vull dir que afiliar-se a coses i pagar quotes per, justament és perquè, perquè tenen, són gent amb dificultats. I saps quan creixem? Quan la gent veu quan la gent ve a les nostres assemblees i veu que lluitant aconseguim quedar-nos a casa i renovar els nostres lloguers a un preu assequible, aleshores la gent veu que té tot el sentit que el sindicat sigui casa teva. Nosaltres diem que, veritat que quan entres a una casa, una de les primeres coses que fa molta gent és pagar-se una assegurança a la llar per si tens un incendi, per si et roben... Nosaltres el que diem és que fer del sindicat de llogaters és una assegurança de vida, perquè és casa teva, és la porta a la resta de drets. I de la mateixa manera que aquesta setmana passada vèiem al carrer doncs, la gent lluitant contra, jo què sé, stop, no passaran al feixisme o no passarà el racisme, etc, Um, aquesta és una qüestió, jo aquest matí ho plantejàvem a la portada, no? De la mateixa manera que els partits polítics arriben a un pacte perquè no es faci ús de la immigració com arma llencívola durant les campanyes electorals, uh -huh. per què no es podria fer un pacte entre totes les forces polítiques parlamentàries perquè no hi hagi especulació immobiliària? És a dir, aquest potser també seria un pacte, no?, pel dret a l'habitatge. Um, I això ho sortireu a reivindicar al sí. carrer, no? Sí. Aquest, aquest dissabte sortim als carrers, aquest dissabte 6 d'abril per la tarda sortim als carrers a dir que punxem la bombolla del lloguer, és una manifestació que volem que sigui massiva, hem d'entendre que ens enfrontem a grans reptes en la nostra època. Un d'ells, per exemple, és el canvi climàtic. I ho tenim claríssim, que el canvi climàtic està posant en perill les nostres ciutats. L'especulació immobiliària també és un problema gravíssim. L'especulació ha existit sempre, igual que el problema del canvi climàtic, però en els últims anys hem entrat en una fase on els poders financers, les finances globals, han decidit que l'habitatge a les nostres ciutats és un producte de primer ordre per a ells per fer molts diners. I això està posant en perill la vida dels nostres barris. Aquest no és un problema només de Barcelona. És veritat que avui, pràcticament, crec que totes les que estem aquí som de la ciutat Clar, de Barcelona... Perquè són els preus de lloguer són més alts. Sí, però uh, fixa't però que... Però això deu estar passant a Tarragona, deu, Clar, passant a Lleida, mira, deu estar passant a Lleida... Em preguntava sobre el sindicat de llogaters. Sí. En l'últim any han nascut barris a tota l'àrea metropolitana i més enllà. Parlem de sindicats de llogaters a Sabadell, a Sant Cugat, a Rubí, a Terrassa, a Montcada, a Girona, a Igualada. Catalunya, de fet, és pionera i vanguardista a l'Estat en la creació d'aquests sindicats combatius, que el que estan fent és no només donar sostre a qui viu de lloguer, sinó que el que estan fent és lluitar per garantir un dret fonamental com el dret a l'habitatge. I aquest dissabte, que sortirem al carrer, crec que és molt important que tothom que tingui una mica de consciència sobre aquest problema, encara que no t'afecti directament, tot i que som molta gent la que està afectada, sí. encara que ja, no t'afecti... Que, que entenguem, per exemple, que el problema de l'habitatge no només fa que tinguem dificultats per tenir un sostre i que tinguem dificultats per arribar a fi de mes, també fa que el nostre barri canvi fins al punt que no el reconeguis. Mm. També fa que la convivència es perdi. També fa que allà on hi ha un habitatge i una família, tot d'una hi ha un habitatge turístic que converteix casa teva, el teu edifici, en un hotel clandestí. Davant d'això hem de dir prou. Eh... Uh... També uh, coses per tancar, eh? perquè ens queda un minut i mig. Que ens diu l'ajut Salgado, diu Jo he apostat per una borsa de lloguer, estic molt satisfeta i els he cedit el meu, una manera de lluitar contra les immobiliàries i l'especulació. Aquesta és una fórmula. La Sílvia diu I de pas diguem que no pot ser que per accedir a un ajut de lloguer al Maresme el límit per poder accedir-hi sigui com a màxim de 600 euros. Algú ho explica això? Si no trobem lloguers per sota d'aquest preu. És dir, que, que els, els ajuts no es corresponen amb els nivells adquisitius de les zones on, on estan i dels preus que tenen. Eh, ens demanaven també que preguntem pel decret, eh, ho, ho ha explicat en Jaime a l'inici d'aquest espai. Jo us vull agrair molt Líbia i Roger que hàgiu vingut a explicar vostres casos. Gràcies. A vosaltres. A vosaltres. I Jaime, una vegada més, perquè penso que aquest tema l'haurem d'anar tocant recurrentment perquè aquest matí ho deia, la primera persona del programa no és la primera vegada que parlem del preu del lloguer, ho vam fer altres testimonis, perquè això es multiplica, però creiem que no podem deixar de fer perquè és un dels problemes que no tenim ben resols. Per tant, moltes gràcies. I nosaltres per us volem i... reconèixer el tracte que esteu donant a aquest tema. No hi ha moltes ràdios o televisions que donin aquest tracte a un problema tan greu com aquest i us aplaudim la valentia. Creiem que hauria de ser mm -hmm. sentit comú però com que no ho és, de moment el que fem és aplaudir aquells que ho feu. I constic que a Blackstone i en aquests fons els hem trucat alguna vegada perquè vinguin i de moment, de moment, no ens n'hem sortit. <laughs>